Amelia Barkin egun hon. Egun hon. Udako Euskal Unibertsitatean parte hartzen ari zara, eta Euskarak seksismo ote duen, edo Euskara seksista ote dene aipatu duzu. Ba, jala da, ha, horrekin hasi garapur batez, garaibatean, pentsatzen zen edo esan zen, ba, Euskara etxela beste izkuntz batzuk bezain seksista, eta ben horrez dago gakoan ire ustez. Gakoa da, iztunok ze erabilera egiten dugun, ezta, Eta hizkuntzak ez gaitu behartzen... Ba, modu sexistan edo arrasistan itse egiten, saukerak dauzkagu. Eta gaur egun badago borondate bat eta batzuentzako ere borroka bat toka-noka e, mantentzera eta hor askotan publiko zabalari itse egitean ba, toka erabiltzen dugu noka e, beharrean eta baztaduete batzuk e, alternatibak pentsatzen. Bai, bueno, begira, honetan atera da bat, ezta da, irrati zaioetan, ba, itanoa e, erabiltzeko zeregin daiteke, enez, jakinda, solaskideak e, pluralak direla eta e, makumeak eta gizonak daudela hor, ez da, eta hemen, ba, pertsona batek aipatu du, ba, batzutan, e, itano maskulinoa erabiltzeko, eta beste batzutan femeninoa, ez da. E, niri bide jaona eruditu zait, e, ze, karo, maskulinoa e, erabiltzea etxai tegoki eruditzen, eta femini, femeninoa erabiltzea etzaio jo inori bururatzen e, denei referentzia egiteko edo, orduan, ba, ba bueno, ba, momentu honetan esploratzen ari gara bide berriak, eksperimentatzen ari gara ezta, bai. Ba, dira ere ohitura batzuk e, normalki, Euskaldunak elebidunak edo bizkuntza baino gehiago ere menperatzen ditugunak, ba, erdaratik hartzen ditugu ez, e, aktore sanberarrean, aktoreza sa, edo zuk zeukarei aipatu duzu, E, pertsona hori e, antropologa da eta esan beharko genuke antropologoa da, eta aktore esan beharko baizik eta aktorea hori bai, da, bai, hala da adibidez aktoresa edo bertxolariza edo langileza, ba dira za bukaerako femenino oie dira euskerak beharrez dituen estrategia bat, ez beharrez duen estrategia bat, ze azken finean langilea edo bertsolaria edo aktorea oiek ez dira maskulino Noak. Orduan ez ditugu zertan feminizatu zabukaera atxikitzen, ezta. Eh, izan daiteke aktorea eta horrekin ari gara emakume bati e, buruz edo gizon bati buruz hitz egiten. Eta bai, e, batzutan, ba esaten dugu notaria edo dekana, edo filologa eh euskeraz eh its hoeiek, lanbide hauek eh gaspelaniatik datozelako Notario, filologoa, eh, dekanoa, eta, klaro, hor barruan dago atzizki eh, zera, morfema maskulinoa ez. Eta guri, Euskaldunoi, elebi duna garen einean, horrek gogorarazten digu maskulinoa, ez gaztelinenaren maskulinoa. Orduan saiatzen gara, inkontzientek bada da ere, saiatzen e, gara feminizatzen e, lanbide eta esaten dugu dekana eta filologa, ezta? hori da, purbat, azalpena. Beraz, gomendio bezala izan daiteke alik eta Euskara Garbiena erabiltzen saiatzea, berez ez daukala dugulako, arazorik Euskal Istunok? E, nik uste dut, elementu batzuekin, Zailtasunak sortzen zaizkigu eta begiratu behar da apurbatorretan zeregin. ezta adibidez adibidezitanoarekin egia da zailtasuna da e, ba, hartxalia e, plurala denean eta emakumeek eta gizoneko osatua. Ez da, duan hor, pentsatu behar da zeregin. E, bai, ba, uste dut, joango garela ba, zailtasun desberdinak aztertzen eta erantzunak ematen. Eta zer esango zenuke euskararen e, arauegile handiena denak edo ez euskaltze indiak e, isendegiaren inguruan eginduen aktualitatean dagoen gai bat da eh Baxiena franxiberuan eta Lapurdin ba ez dago alako arazorik, ba administrazioan euskara ez dagoelako onartua Baina, e, Egoaldeko lau probintzietan eta bereziki erkidegoan, e, arazoak sortzena diri da, ba, e, neska bati odei izena jartzeko. Bai, bai, bai. Hori da, ikastarona ipatu den gai bat e, oso interesgarria. Momentu honetan, e, Euskal izendegiak ezartzen du e, zeintzuk diren neska izenak eta zeintzuk mutil izenak. Eta e, ez dago aukerarik hortik ateratzeko. E, horrek e, askoren ustez nire ustez ere bai binarismoa indartzen du. Eta etagura ba, gurazon aukeraketa zailtzen du. Zer, zuk esan bezala. E, zeen arabera, izar, mendi, arri, itsaso, Seren arabera dira neska edo mutilizenak zer e, ikuspegi dago e, erabaki hoien atzean e, ikuspegi maskulinitatearen eta feminitatearen inguruan. Baurre nikusten dut e, e, euskalizendegiak zerpentsatu ematen digu. Bai batzuk ez gaude oso posik. Argi dago familia asko dagoela ikasteko, ikertzeko, gaionen e, inguruan kuriositatea duena nondik hasi daiteke badago sarean e, Ba, txostenen bat, edo web batari bat? Ba, nik uste dut, e, ez igual oso modu antolatuan, baina gauzak argitaratzen dira noizean behin, ba, prentsan, argian, e, doberrian, blog batzuetan eta, bueno, nik hortik zehar irakurtzen ditut. Ez dago igual e, komunikabide bat edo e, blog konkretu bat begiratzeko, baina hausnarketak bai, bai joaten dira argitaratzen. Mi esker amelia Suri esker casco suri